Ніл Шустерман. Жнець. Цикл Вигин коси. Книга перша». Переклад з англійської Наталії Гайдай. Читає Рік Санчес. Присвячується Ользі, Людовіці, Нордверд, далекій прихильниці і подрузі. Частина перша. Мантія і перстень. За законом ми зобов'язані документувати вбитих нами невинних. Я вважаю їх саме невинними, навіть грішників. Кожен має свої гріхи, і кожен усе одно зберігає в собі згадку дитячої невинності, неважливо, скількома пластами життя вона обгорнута. Людство є невинним, людство є гріховним, і обидва стане беззаперечно правдиві. Закон зобов'язує нас вести записи. Усе починається з періоду навчання але офіційно ми називаємо це вбивством. Така назва не є соціально чи морально коректною. Одвічна назва цього процесу була і є – «збирання». Вона виникла від того, як із за стародавніх часів голота ходила слідом за фермерами, підбираючи на зібрані стебла з зерном. Це була найперша форма милосердя. Робота жінця є тим самим. І тільки-но дитина стає здатною це засвоїти, їй розповідають, що жінці – виконують ключову справу для суспільства. Наша робота найбільше нагадує в сучасному суспільстві священну місію. Можливо, саме тому ми за законом зобов'язані вести записи. Загальнодоступний щоденник, у якому лишаємо свідчення для тих, хто ніколи не помре, і тих, хто ще не народився, розповідаючи, чому ми, люди, робимо те, що робимо. Нам доручено записувати не лише свої дії, а й почуття, оскільки всі мають знати, що ми маємо почуття. Докори сумління, каяття, скорботу, яку просто неможливо стерпіти. Бо якби ми не відчували цього, то були б справжніми монстрами. Зі щоденника збирання ВЖ К'юрі. Перше. І сонце не затьмарилось. Жнець з'явився по обіді одного холодного листопадового дня. Сітра сиділа за обіднім столом, намагаючись розв'язати одну по справжньому складну задачу з алгебри, переставляючи змінні не в змозі знайти x або y. аж тут, у її життєвому рівнянні, з'явилася набагато більш згубна змінна. В оселю родини Терра Нова часто навідувалися гості, тож коли у двері подзвонили, ніхто не відчув лиха, і сонце не затьмарилось, і взагалі ніщо не віщувало появі смерті в них на порозі. Можливо, все світ мав дати якісь попередження, але за великим рахунком жінці особи не більш надприродні, аніж, скажімо, збирачі податків. Вони з'являються, роблять свою неприємну справу та зникають. Двері відчинила мама. Сітра не бачила гостя, бо спочатку його не було видно за відчиненими дверима. Та вона побачила, як мама раптом завмерла, наче всередині неї затверділи вени. Здавалося, якщо вона похилиться вперед, то впаде додолу і розлетиться на друзки. «Можу я війти, пані Теранова?» Гостя виказав його голос. Дзвінки та невідворотні, наче похмурий звук залізного дзвона, упевнений, що його почують усі, кому варто. Сітра знала, що це жнець, перш ніж його побачила. «Господи Боже, у наш дім прийшов жнець!» «Так, так, звісно, заходьте!» Сітрена мама відступила вбік, дозволяючи йому зайти, наче вона гостя, а не навпаки. Він переступив поріг, і ступаючи на паркет у своєму схожому на капці взутті, не створив жодного звуку. Його багатошарову мантію пошили з гладенького полотна кольору слонової кістки, і хоча одежа закінчувалася школа землі, на ній не було навіть плямки від бруду. Сітра знала, що жнець може обрати мантію будь-якого кольору, крім чорного, бо цей кольор вважається недоречним для їхньої роботи. Чорний – це відсутність світла, а жінці – протилежність цього. Вони ясні та просвітлені і вважаються найкращими представниками людства. Саме тому їх обирають для цієї роботи. Мантії в деяких жінців яскравих кольорів, а в деяких приглушених. Вони нагадують розкішні хвилясті одежі янголів Ренесансу, водночас важкі і легше за повітря. Та незважаючи на тканину чи колір, женців просто помітити завдяки незвичному крою їхніх мантій, а тому просто їх уникати. А уникати їх бажає багато людей. І так само багатьох до них тягне. Особу женця часто можна визначити за кольором мантії. Цей жнець носив мантію приємного кольору слонової кістки. І відтінок був достатньо далеким від білого, щоб не сліпити очей. Але все це не змінювало того, ким і чим він був. Коли він зняв каптор, то відкрилися охайно за часа волосся. Обличчя з похмурим виразом та рум'яними від прохолоди щоками і очі темного кольору, що самі по собі видавалися майже зброєю. Сітра підвелася на ноги. Не через повагу, а через страх. Шок. Вона намагалася не впасти в істерику. Намагалася втриматися на ногах. Та коліна почали зрадливо тремтіти, тож, напруживши м'язи, вона надала більшої стійкості ногам. Хоч би чомусь сюди прийшов жнець, він не побачить її падіння. «Ви вже можете зачинити двері», – мовив він до сітриної мами, яка підкорилася, хоча сітра помітила, як це для неї важко. Жнець ще міг розвернутися і піти, поки був у фає, поки двері були відчинені. Але з моменту, коли вони зачинилися, він дійсно опинився в домівці. Роздираючись, він одразу помітив сітру. Побачивши її, усміхнувся. «Вітаю, сітру», – сказав він. Почувши, що йому відоме її ім'я, дівчина завмерла так само, як і мама, коли побачила його. «Не варто бути невихованою», – аж занадто швидко зауважила мама. «Привітайся з нашим гостем». «Доброго дня, Ваше Чисте!» «Привіт!» – озвався її молодший брат Бен, який саме ввійшов зі спальні, почувши глибоке гудіння голосу жінця. Він перевів погляд від мами до сестри, думаючи про те саме, про що й вони. «По кого він прийшов? Чи це я?» А чи мені доведеться страждати після втрати. У коридорі я внюхав щось принадне, вдихаючи аромат, мовив женець, а тепер бачу, що обрав правильну квартиру. Ваша чести, я сама приготувала зітті нічого особливого. Сітра ніколи раніше не бачила маму такою боязкою. Це добре, відреагував жнець, бо мені не потрібно нічого особливого. Потім він сів на диван і став терпляче чекати на вечерю. Хіба важко повірити, що цей чоловік прийшов сюди попоїсти нічого більше? Бо зрештою жінці також мають десь харчуватись. У ресторанах їх зазвичай годують безкоштовно, але ж домашня їжа смакує більше. Ходили чутки, що перед збиранням жінці вимагають у своїх жертв приготувати їм поїсти. Невже саме це і відбувається? Хоч якими були його наміри, він тримав їх при собі. А в родини не було іншого виходу, крім як дати йому бажане. Сітру цікавило, чи збереже він сьогодні життя в цій оселі, якщо їжа припаде йому до смаку. Не дивно, що люди щосила намагаються всіляко задовольнити жанців. Затьмарена страхом Надія – це наймогутніша на світі мотивація. Після його прохання мама принесла йому попити, а тепер намагалася перетворити цю вечерю на найкраще частування у своєму житті. Приготування їжі не було її улюбленою справою. Зазвичай вона швиденько варганила щось для родини, повернувшись після роботи, а сьогодні їхнє життя можуть залежати від її сумнівних кулінарних здібностей. А тато? Чи встигне він на вечерю? Чи когось із рідних заберуть без нього? І хоча Сітра була налякана, але не хотіла залишати жінця наодинці з його думками, тож пішла у вітальню з ним. До неї приєднався заворожений і водночас переляканий Бен. Чоловік нарешті відрекомендувався як високоповажний жнець Фарадей. Майкл Фарадей, 1791-1867 рік. Англійський фізик і хімік. Основоположник – вчення про електромагнітне поле. «Я одного разу писав шкільну доповідь про Фараде», – заговорив Бен, і його голос надламався лише раз. «Ви обрали для себе дуже крутого вченого», – жнець Фарадей усміхнувся. Мені до вподоби думати, що я обрав доречного історичного покривителя. Майкла Фарадея недооцінювали за життя так само, як і багатьох інших учених, однак без нього наш світ не був би таким, як є. Гадаю, ви є в моїй картковій колекції женців, продовжив Бен. У мене є майже всі медмериканські жінці, але на фото ви молодший. Чоловік мав вигляд років на шістдесят, і хоча волосся вже посивіло, та борідка була лише присипана севиною. Люди не часто старіли до такого віку, перш ніж повернутися у свою молодшу версію. Сітрі стало цікаво, скільки йому насправді років. Як довго він заряджався, зупиняючи життя інших. «А ви, на вигляд, не молодий. Це ви за власним бажанням досягли такого старого віку?» – запитала Сітра. «Сітро!» Мама ледь не випустила посудину для запікання, яку щойно дістала з духовки. «Такого не питають!» «Мені подобаються прямі питання!» Мовив жнець. Вони демонструють чесність духу, тож я дам чесну відповідь. Зізнаюся, що вже чотири рази повертав назад мені приблизно 180 років, а точного віку не пам'ятаю. Нещодавно вирішив обрати саме такий вигляд, бо помітив, що так комфортніше тим, кого я збираю. Він розсміявся. Вони вважають мене мудрим. Тому ви тут? вихопилось у Бена. Щоб зібрати когось із нас. Жнець Фарадей відреагував непроникною усмішкою. «Я тут для вечері!» Сітрин тато з'явився якраз перед подачею вечері. Мама, вочевидь, його поінформувала, бо він виявився набагато більш емоційно підготованим, ніж решта. Він пішов тиснути руку жанцеві Фарадею, ледь переступивши поріг, і здавався набагато веселішим та люб'язнішим, ніж, напевно, почувався всередині. За столом усім було ніякого. Переважно панувала тиша, яку інколи переривали несподівані коментарі жінця. У вас чудове оселя, який смачний лимонад, це може бути найсмачніше зіті у всій Мідмериці. Хоча він говорив лише компліменти, його голос відлунював сейсмічним поштовхом у хребті кожного присутнього. «Я вас раніше не бачив у цьому районі?» – нарешті заговорив тато. «Та ви і не мали?» – відповів він. «Я не є публічною особою, як деякі жінці». Є жінці, які полюбляють перебувати в центрі уваги, але для справді хорошого виконання цієї роботи потрібна певна анонімність. Невже? Сітра неїжачилася на саму цю думку. То існує хороший спосіб збирання? Ну, відповів він, без сумніву існують погані способи. І більше нічого не додав. Просто їв свою зітті. А знов озвався, коли вечеря добігла кінця. Жнець сказав. «Розкажіть мені про себе!» Це не було запитання чи прохання. Сприйняти це можна було лише як вимогу. Сітра не мала певності, чи було це частиною його невеликого танцю смерті, чи він справді хотів знати. Він знав їхні імена, ще не зайшовши до квартири, тож, напевно, був в курсі всіх деталей, які вони могли йому розповісти. То навіщо питати? «Я дослідник історії», – повідомив тато. «А я інженер із синтезування їжі» мовила мама. Жнець звів брови. «І при цьому ви приготували все це з нуля?» Вона поклала виделку. «Усе з синтезованих інгредієнтів». «Так, але якщо ми можемо будь-що синтезувати», – зауважив він, «то навіщо нам і досі потрібні інженери з синтезування їжі?» Мама побіліла всі три на очах, а тато почав захищати існування своєї дружини. «Завжди є можливість для покращення». «Так, і татова робота теж важлива!» – приєднався Бен. «Що, історичні дослідження?» – жнець махнув виделкою, наче відганяючи таку думку. «Минуле ніколи не змінюється. А наскільки я бачу, і майбутнє також». Поки її батьки та брат через його коментарі розгубились і стривожилися, Сітра зрозуміла, до чого він веде. Розвиток цивілізації завершився. Усі це знали. У людства не було вже нічого нового для вивчення. Залишилося розгадати саме наше існування. А це означало, що вже не існує якоїсь однієї людини, важливішої за іншу. Насправді, за великим рахунком, усі однаково не потрібні. Саме це він і мав на увазі, і це розлютило Сітру. Бо вона знала, що в якомусь розумінні він має рацію. Сітра була відома своїм запалом. Той виявлявся раніше, ніж вона могла щось обдумати, і зникав лише, коли вже було заподіяно шкоду. Сьогоднішній вечір не став винятком. «Навіщо ви це робите? Якщо прийшли сюди зібрати одного з нас, то просто зробіть це і годі з нас знущатися!» Мама роззявила рота, а тато відсунув свій стілець назад, наче готуючись підвестись і власноруч вивезти її з кімнати. «Сітро, що ти робиш?» – тепер мама говорила тремтливим голосом. «Виявляй повагу! Ні, він тут і він це зробить, тож дайте йому зробити те, по що він з'явився!» «Це ж не те, що він ще не прийняв рішення. Я чула, що женці завжди все вирішують, перш ніж переступити чийсь поріг. Хіба ні?» Після спалаху і гніву жнець залишився незворушним. «Деякі вирішують заздалегідь, а деякі ні», – м'як умовив він. «Кожен з нас робить усе по-своєму». Тут почав плакати Бен. Тато його обійняв, але хлопчика вже не вдавалося заспокоїти. «Так, женці мусять збирати». – сказав Фарадий. – Але ми також маємо їсти, спати і просто хочемо поговорити. Сідра схопила його вже порожню тарілку. – Ну, вечерю закінчено, тож ви можете піти. Тоді до нього підійшов тато. Він упав навколішки. Тато справді стояв перед цим чоловіком навколішках. – Прошу, ваша честе, пробачте її. Я беру повну відповідальність за її поведінку. Жнець підвівся. – Вам не потрібно вибачатися. Чути на свою адресу критику надзвичайно цікаво. Навіть не уявляєте, як це стомлює потурання, підступні лестощі, нескінченний парад підлабузників. Ляпас може підбадьорити. Це нагадує мені, що я людина. Тоді він пішов на кухню і схопив найбільший, найгостріший ніж, який вдалося знайти. Він розмахував ним, намагаючись відчути, як той розтинає повітря. Бен почав ревіти ще голосніше, і татові обійми стали міцнішими. Жнець підійшов до мами. Сітра готувалася кинутися перед мамою, заблокувавши лезо, але замість замахнутися ножем, чоловік простягнув другу руку. «Поцілуйте, мій перстень!» Ніхто такого не очікував, тим більше Сітра. Сітрена мама просто на нього вирячилася, хитаючи головою, не здатна в це повірити. «Ви даруєте мені імунітет?» За вашу доброту і подану їжу я дарую вам імунітет від збирання впродовж одного року. Жоден женець не зможе вас зачепити. Але вона вагалася. Краще подаруйте його моїм дітям. Та жінецю все одно тримав перед нею свій перстень. Там був діамант завбільшки з його кісточку, з темним осереддям. Такий перстень носили всі жінці. Я пропоную його вам, а не їм. Але... «Дженні, просто зроби це!» – наполягав тато. І вона послухалася. Стала навколішки, поцілувала його перстень, і її ДНК було зчитане і надіслане до імунної бази даних у штаб-квартирі жінців. Уже за мить світ дізнається, що Дженні Теранову не дозволяється збирати наступні 12 місяців. Жнець глянув на свій перстень, котрий тепер мав блідий червоний відблиск, указуючи на те, що особа перед ним має імунітет від збирання. Він задоволено всміхнувся. І нарешті розповів їм правду. «Я тут для збирання вашої сусідки, Бріджит Чедвелл», поінформував їх жнець Фаради. «Але її ще не було вдома, і я зголоднів». Він лагідно торкнувся Бенової голови, наче благословляючи його. Здавалося, це заспокоїло хлопця. Потім, тримаючи ножа в руці, жнець попрямував до дверей, і було зрозуміло, як саме він збере їхню сусідку. Але перш ніж піти, він повернувся до Сітри. «Ти бачиш крізь видиму оболонку цього світу, Сітро Теранова. З тебе вийде хороший жнець!» Сітра відсохнулася. «Я б ні за що не хотіла ним бути!» «А це, – сказав він, – перша вимога!» Потім він пішов убивати їхню сусідку. Того вечора вони про це не говорили. Ніхто не згадував збирання, наче сама згадка може накликати те й саме і на їхню родину. За сусідніми дверима не чулося жодного звуку. Жодних криків, благань чи, можливо, тиранови так гучно ввімкнули телевізор, що нічого не чули. Це була перша дія з тата, що йно жнець їх покинув. Увімкнути телевізор на максимальний звук, щоб заглушити збирання за стіною. Але цього не треба було. Бо хто знає як, жнець зробив усе тихо. Сітра зрозуміла, що намагається щось почути. Будь-що. Вони з Беном обоє виявили в собі хворобливу цікавість, їм стало від цього соромно. Високоповажний жнець Фарадей повернувся за годину. Двері відчинила сітра. На його мантії кольору слонової кістки не було жодної плямки крові. Може, в нього була запасна мантія? Може, після збирання він скористувався пральною машиною сусідки? А коли він передав сітрі ножа, той теж був чистий. «Нам він не потрібен». Сказала йому Сітра, почуваючись досить упевнено у висловленні думки із-за своїх батьків також. «Ми більше ніколи його не використаємо». «Але ви мусите ним користуватися», – наполягав він, – «щоб він слугував вам нагадуванням». «Нагадуванням про що?», що жнець лише інструмент смерті, а керує мною та сама твоя рука. І ти, і твої батьки, і решта людства керуєте жінцями». Він обережно вклав ніж її у руки. Ми всі співучасники. Ти маєш розділити відповідальність. Можливо, це і правда. Та коли він пішов, ситра все одно викинула ніж у сміття. Це найважче, про що можна попросити людину. І знання, що все це заради загального добра, не полегшує завдання. Раніше люди помирали природним шляхом. Похилий вік був смертельною хворобою, а не тимчасовим станом. Ще існували невидимі вбивці, яких називали хворобами, вони псували тіло. Процес старіння неможливо було розвернути, а також траплялися нещасні випадки, після яких не було повернення до життя. З неба падали літаки, автомобілі насправді потрапляли в аварії, існували біль, страждання, відчай. Більшості з нас важко уявити такий небезпечний світ, де в кожному непомітному випадковому кутку чигала небезпека. Зараз усе це вже позаду. Однак залишається проста істина – люди мають помирати. Бо ми не в змозі переселитися в інше місце. Це довели катастрофи в колоніях на Місяці та Марсі. У нас є один дуже обмежений світ, і хоча смерть повністю здолали, так само, як і поліомія еліт, люди все одно мають помирати. Раніше доля людського життя перебувала в руках природи, але ми її викрили. Тепер ми володіємо монополією на смерть. Ми є її єдиним джерелом. Я розумію, для чого існують жінці та якою важливою і необхідною є їхня робота. Але часто міркую, чому для цього обрали саме мене. І якщо після цього життя існує інший вічний світ, то що за доля чекає на людину, яка відбирала життя? Зі щоденника збирання ВЖ Кюрі. 2. 0,303 тисячних відсотка. Тайгер Салазар викинувся з вікна на 39-му поверсі, спричинивши жахливий гармидер на викладеній мармуром площі внизу. Цей вчинок так роздратував його батьків, що вони його не провідали. Зате прийшов Рован. Рован Даміш був саме таким другом. Він сидів біля ліжка Тайгера у центрі відродження, чекаючи, доки той прокинеться після пришвидшеного зцілення. Рован був спокійний. У центрі відродження було тихо, мирно. Це гарна можливість перепочити від сум'яті в його домі, котре останнім часом заполонило більше родичів, ніж може витримати будь-яка людина. Двоюрідні, троюрідні, рідні, напіврідні брати і сестри. А тепер, утретє повернувшись, прибула його бабуся в компанії нового чоловіка та в очікуванні поповнення. «У тебе буде нова тітонька, Роване», – оголосила вона. «Хіба ж це не чудово?» Уся ця ситуація роздраконила Рованову маму. Бо цього разу бабуся повернулася аж у свої 25 років, зробивши себе на 10 років молодшою за власну доньку. Тепер мама відчувала потребу й собі повернути назад, щоб лише не відставати від бабусі. Дідусь був набагато розсудливішим. Він оселився десь у Євроскандії, причаровав у панянок і підтримував свій вік на прийнятній позначці в 38 років. У свої 16 Рован прийняв рішення, що перш ніж розпочати нове життя, він має дожити до севини. І навіть тоді не повертатиметься в безсоромно юний вік. Дехто повертався у 21 рік, а це був наймолодший вік, до якого могла повернути людину генетична терапія. Хоча ходили чутки, що вже йде робота над способами перезавантажитись аж до підліткових років. Роману це здавалося сміховинним. Бо хто з клепкою в голові захоче ще раз ставати підлітком? Знову поглянувши на свого друга, він побачив, що Тайгер уже розплющив очі та спостерігає за Романом. «Привіт!» – мовив Рован. «Як довго?» – хотів знати Тайгер. «Чотири дні». Тайгер тріумфально підкинув догори кулака. «Так! Новий рекорд!» Біно глянув свої руки, наче оцінюючи ушкодження. Але, звісно ж, не залишилося жодних ушкоджень. Ти не прикинешся після пришвидшеного зцілення, доки не загоються всі травми. «Як гадаєш, це завдяки стрибку з такого високого поверху чи викладеній мармуром площі?» «Напевно, через мармур», – сказав Рован. Коли досягаєш граничної швидкості, то вже неважливо, з якої висоти стрибаєш. Вона через мене тріснула? Мармур міняли? Не знаю Тайгера. І зупинись. Тайгер відкинувся на подушку, безмежно собою задоволений. Найкращі ляпання в історії! Рован зрозумів, що мав терпіння дочекатися, доки його друг отямиться, але не має терпіння нині, коли він оговтався. І навіщо ти взагалі це робиш? Бо це таке марнування часу. Тайгер знизав плечима. Мені до вподоби те відчуття, коли летиш додолу. Окрім того, варто нагадувати моїм старим, що існує салат. Це викликало в Рована смішок. Саме Рован вигадав термін дитина-салат для називання таких, як вони. Вони обоє народилися затиснуті десь посередині великих родин і були далеко не улюбленцями у своїх батьків. Кілька моїх братів м'ясо, кілька сестер сир і томати, а я салат. Ця ідея причепилась і Рован започаткував шкільний клуб під назвою «Вершини айсберга», в котрому тепер перебувало понад два десятки членів. Хоча Тайгер часто дражнився, що влаштує розкол і розпочне салатний бунт. Тайгер ще кілька місяців тому почав спроби розбитися на млинець. Рован теж раз спробував і зрозумів, що це завдає колосального болю. Також йому довелося надолужувати всі домашні шкільні завдання, а батьки наклали на нього всі форми покарання котрі вони досить швидко забули застосувати. Один з позитивних моментів бути салатом. Та все одно гострі відчуття під час падіння були того не варті. А от Тайгер на це підсів. «Друже, тобі варто знайти собі нове хобі», – звернувся до нього Рован. «Я знаю, що перше відродження безкоштовне, але твої батьки, напевно, цілий статок витрачають на всі наступні». «Так, вони ж хоч інколи мають витрачати свої грошики на мене». «А чи не краще, якби вони тобі і машину купили?» «Відродження обов'язкове», – мовив Тайгер, – «а машина не обов'язкова. Якщо їх не змусять витрачатися, то вони цього не робитимуть». З цим Рован сперечатися не міг. У нього також не було авта, і він сумнівався, що батьки йому колись придбають машину. Вони переконували, що громадський транспорт чистий, ефективний і керований комп'ютерами. То навіщо витрачати купу грошей на те, що йому не потрібне? А вони тим часом тринкали гроші на все, крім нього. «Ми, звичайна, мікрофлора!» Сказав Тайгер. Якщо не влаштуємо невеликого кишкового розладу, то ніхто й не дізнається, що ми існуємо. Наступного ранку Рован наткнувся на женця. Воно й не дивне зустріти жінця в цьому районі, хоч не хоч такі спонтанні зустрічі теж інколи бувають. Але женці не часто з'являлися в школі. Рован сам був винен у цій несподіваній зустрічі, пунктуальність не була його чеснотою а особливо тепер, коли він мав вводити своїх молодших братів і сестер у школу, перш ніж швиденько скочити в публікар і поїхати у свій навчальний заклад. Він так і вчинив, і саме прямував до вікна реєстрації, коли з-за рогу вийшов жнець. За ним маяла його ідеальна чиста мантія кольору слонової кістки. Пішовши якось у похід з родиною, Рован відійшов від групи і натрапив на пуму. І тепер йому точнісінько так само стискалося в грудях і тремтіли стегна. Тоді всередині все кричало «Бийся або вшийся!», але Роман вчинив інакше. Він поборов ті інстинкти та спокійно підняв руки, бо читав, що завдяки цьому здаватиметься більшим. Це спрацювало, і тварина забралася геть, заощадивши йому подорож до місцевого центру відродження. А тепер, коли з'явилася раптова перспектива спілкування жінцем, у Романа виникло дивне бажання повторити ту свою поведінку, наче піднявши руки над головою, він зможе відлякати жінця. Після цієї думки він мумоволів голос розсміявся. «Останнє, чого ти хочеш, це сміятися з жінця». «Можеш сказати, де тут головний корпус?» – запитав чоловік. Рован думав був показати йому інший напрямок, але вирішив, що це буде занадто буйогузливо. «Я йду туди», – мовив Рован, – «тож відведу вас». Чоловік має оцінити послужливість, а догодити жінцеві точно не зашкодить. Рован почав йти, минаючи в коридорі інших дітей, учнів, які так само запізнювалися чи просто виконували якесь завдання. Усі вітріщалися, коли вони з жінцем проходили повз і намагалися розчинитись у стіні. Коли навколо інші перелякані, чомусь не так страшно йти коридором з жінцем. І Рован не міг заперечити, що його п'янило бути гідом для жінця опинитись у промінні такої поваги. І тільки дійшовши до кабінету, він усвідомив усю правду. Жнець забере сьогодні когось із його товаришів. Побачивши жнеця, всі в кабінеті одразу ж підвелись, а той не гає в часу. «Будь ласка, негайно викличте сюди Коля Вітлока!» «Коля Вітлока?» – перепитала секретарка. Жнець більше не повторював, бо знав, що вона почула. Просто не хотіла в це вірити. «Так, Ваше Честе, негайно викличу!» Рован знав Коля, та всі знали Коля Вітлока. Хоча він ще не був у випускному класі, але вже став квотербеком у шкільній футбольній команді. Він уперше за дуже довгий час має вивезти їх до вищої ліги. У секретарки дуже тремтів голос, коли вона викликала його по інтеркому. Вимовивши ім'я, вона закашлялася. А жнець терпляче очікував появи Коля. Останнє, чого хотів Рован, це налаштувати проти себе жінця. Йому варто було просто краткома дістатися до вікна реєстрації, відмітитись і піти на уроки. Але, як і з пумою, він мав стояти лицем до страху. Саме цей момент змінив його життя. «Сподіваюся, ви знаєте, що забираєте нашого зіркового Кватербека?» Такий приязний щемий тому жнець різко перетворився на камінь. «Не бачу, яким боком це тебе стосується». «Ви в моїй школі», – сказав Рован, – «тому це мене стосується». Але тут увімкнувся інстинкт самозбереження – і хлопець почемчукував до вікна реєстрації, вийшовши за поле зору жінця. Він віддав підроблену записку про запіснення, а тим часом постійно бубанів. «Дурень! Дурень! Дурень!» Йому пощастило народитися не в еру природньої смерті, бо навряд чи дожив би до повноліття. Повернувшись до виходу з офісу, він побачив, як жнець веде понурого Коля відлока до директорського кабінету. Директор добровільно звільнив власний кабінет, потім глянув на персонал, просячи пояснення, але вони лише заплакано хитали головами. Здається, ніхто не помічав, що Рован досі тут. Кого цікавить салат, коли поглинають котлету? Він спробував прошмигнути повз директора, але той вчасно його помітив і зупинив, поклавши руку на плече. Синко, не треба туди заходити!» Він мав рацію. Ровану не треба було туди заходити. Однак він усе одно пішов і зачинив по собі двері. Перед надзвичайно охайним столом директора стояли два стільці. Жнець сидів на одному, а на другому згорбився та ридав Коль. Жнець опалив Рована поглядом. «Пума», – подумалася Ровано. Однак жнець насправді мав владу забрати людське життя. Тут немає його батьків, мовив Рован. Хтось має залишитися з ним. Виродичі? А це має значення? Тут Коль підвів голову. Прошу, не виганяйте, Рональда, благав він. Я Рован. На обличчі коля з'явилося ще більше жаху, наче ця помилка якимось чином закріпила його долю. Я це знав, знав, справді. Незважаючи на його великі розміри та показну хоробрість, коль вітвік залишався малим наляканим хлопчиськом. Отакими всі стають перед смертю. Рован вирішив, що це відомо лише женцеві. Замість витурити Рована, женець сказав: Тоді бери стілець і влаштовуйся зручніше. Поки Рован обходив директорський стіл, щоб притягнути крісло, йому стало цікаво, чи Жнець іронізує, чи просто не розуміє, що в його присутності неможливо зручно влаштуватися. «Ви не можете це зі мною зробити», – мовив Коль. «Мої батьки просто помруть! Вони помруть!» «Та ні», – виправив Жнець. «Вони житимуть далі!» «Може, хоч дасте йому кілька хвилин на підготовку?» – попросив Рован. «Ти розказуєш, як мені виконувати свою роботу?» «Я прошу виявити трохи милосердя!» Жнець знову на нього зиркнув, але цього разу в погляді було щось інше. Він не лише залякував, а й щось визначав. Досліджував щось у Рованові. «Я вже багато років цим займаюся», – мовив Жнець. «З досвіду можу сказати, що найбільшим виявом милосердя з мого боку може бути швидке і безболісне збирання». «Тоді принаймні поясніть йому причину. Розкажіть, чому це має бути саме він?» «Це випадковий вибір, Романе!» – озвався Коль. «Усі це знають, це бісова випадковість!» Але щось у погляді жінця вказувало на протилежне. Тож Рован не вговорив. «Тут є причина, хіба не так?» – жнець зітхнув. Він не мусив нічого розповідати, бо зрештою був жінцем, вищим за закон. Він нікому нічого не мусив пояснювати, однак він вирішив пояснити. «І якщо вилучити зрівняння старість, то відповідно до статистики з сайту про еру смертності – 7% смертей були пов'язані з автомобілями, а в 31% цієї кількості був наявний алкоголь. А вже в тих випадках 14% загиблих були підлітками. І він посунув Ровенові невеликий калькулятор з директорського столу. Полічи сам. Рован лічив не поспішаючи, бо знав, що кожна додаткова секунда – це додаткова секунда життя Коля. 0,03% – нарешті мовив Рован. «А це означає, – сказав жнець, – що з кожної тисячі зібраних мною душ, кожні три відповідають цьому опису. Одна на триста тридцять три людини. Твій друг щойно отримав нове авто і відомий надлишковим уживанням алкоголю. Тож я навмання обрав з підлітків, які відповідають опису». Коль прикрив голову руками, а сльози полилися ще дужче. «Я такий ідіот!» Він притиснув долоні до очей, наче намагаючись проштовхнути їх глибше в голову. «Тож, скажи мені...» – Жнець спокійно звернувся до Рована. «Пояснення полегшило його збирання чи лише погіршило страждання?» Рован трохи знітився в кріслі. «Досить!» – вирішив Жнець. З гіжені мантії він дістав невеличку лопатку, що формою пасувала до його руки. Задня поверхня була з тканини, а широка частина виблискувала металом. Колю, для тебе я обрав шокер, що викличе зупинку серця. Смерть буде швидкою, безболісною і навіть близько не такою жорстокою, як автокатастрофа, в яку б ти потрапив у веру смертності. Коль раптом міцно схопив Рована за руку. Рован не пручався. Вони не були родичами. До сьогодні він навіть другом Колю не був. Але, як там кажуть, смерть усіх на світі ріднить. Рован роздумував, чи в такому разі у світі без смерті всі стануть сторонніми одне одному. Він міцніше стиснув руку Коля. Мовчазна обіцянка, що не відпустить. «Може, хочеш, аби я щось комусь переказав?» – запитав Рован. «Та безліч усього», – мовив Коль, – «але зараз нічого не згадаю». Рован вирішив, що сам вигадає останні слова Коля і розповість його рідним. І це будуть добрі слова. Втішні. Рован добере глузду в безглузді ситуації. «На жаль, тобі доведеться відпустити його руку перед процедурою», – сказав Жнець. «Ні», – відповів йому Рован. «Заряд може і твоє серце теж зупинити», – попередив Жнець. «То й що?», – зрунив Рован. «Мене оживлять, хіба що ви і мене вирішили забрати». Рован розумів, що тільки но посмів підбурити жінця себе вбити. Та, незважаючи на ризик, він не шкодував про цей вчинок. «Як бажаєш?» Цієї ж миті жнець притиснув шокер до грудей Коля. Урована потемніла в очах. По тілу пішли конвульсії. Його викинуло з крісла, і хлопець врізався в стіну позаду. Може, Колю не боліло, але нерованове. Це був невимовний біль, сильніший, ніж будь-хто мав відчувати. Але потім мікроскопічні знеболювальні наніти в його крові випустили свої анестезійні опіати. Коли опіати почали діяти, біль ущух, а потім і в очах розвиднілося. І він побачив, як Коль сповз на своєму стільці, а Жнець простягнув руку, щоб заплющити його вже нерухомі очі. Збирання було завершене. Коль Вітлок помер. Підвівшись, Жнець простягнув ровану руку, але той за неї не вхопився. Він самотужки зіп'явся на ноги, і хоча Рован не відчував навіть дрібки вдячності, усе ж сказав. «Дякую, що дозволило залишитися». Жнець трохи задовго на нього дивився, а потім відповів. «Ти був непохитним заради ледь знайомого хлопця. Ти втішив його в мить смерті, прийнявши на себе біль шокового розряду. Ти став свідком цього, хоча ніхто не просив». Рован знизав плачима. «Я вчинив так, як і будь-хто на моєму місці». «А ще хтось пропонував це?» – зауважив Жнець. «Директор? Персонал школи? Будь-хто з десятків учнів, повз яких ми пройшли в коридорі?» «Ні», – мусив визнати Рован. Але чому мій учинок має значення? Він усе одно мертвий, а ви знаєте, що кажуть про хороші наміри. Жнець кивнув, поглянув на свій перстень, такий великий на його пальці. «Гадаю, тепер ти попросиш у мене про імунітет!» – Рован похитав головою. «Я нічого від вас не хочу!» «Справедливо!» – Жнець повернувся до виходу, але завагався перш ніж відчинити двері. «Маю попередити, що ти можеш не чекати добра за свої сьогоднішні дії!» Сказав він, але пам'ятай, що хорошими намірами можна висталити багато доріг, і не всі вони вийдуть до пекла. Ляпас виявився настільки ж різким, як і електричний розряд. Навіть гіршим, борован його не чекав. Усе склалося якраз перед обідом, коли він стояв перед своєю шкільною шафкою. Сила удару була такою, що він аж перекинувся назад, і поряду шафок рознісся звук, схожий на удар по сталевому барабані. «Ти там був і нічого не зупинив!» У очах Мари Павлік палали скорбота і праведне обурення. Вона мала такий вигляд, наче готова засунути йому в ніздрі свої довгі нігті та витягнути мозок. «Ти просто дав йому померти!» Мара понад рік зустрічалася з Колем. Вона, як і Коль, була надзвичайно популярною десятикласницею, а тому активно уникала будь-якого спілкування з такою дрібнотою, як дев'ятикласник Рован. Але це були виняткові обставини. «Було не так!» Устиг пролепетати Рован, перш ніж вона знову почала бити. Цього разу він відбив її руку. Вона зламала ніготь, але, здається, дівчині було байдуже. Принаймні після збирання Коля в неї з'явилася перспектива. «Було саме так! Ти пішов туди, щоб дивитися, як він помирає!» Почали збиратись інші, як часто буває, їх приваблював запах конфлікту. Рован шукав у натовпі співчутливе обличчя когось, хто може стати на його бік але на обличчях однокласників можна було побачити лише зневеу. Мара говорила і давала ляписи за всіх присутніх. Рован цього не очікував. Не те, щоб він хотів похвали за те, що допоміг Колю в останній миті його життя, але такого немислимого звинувачення точно не чекав. «Ти що, божевільна? почав Рован волати на неї. На них усіх. «Неможливо завадити жінцеві виконувати збирання!» «Мені байдуже. лементувала вона. «Ти міг бодай щось зробити, але ти лише дивився!» «Я зробив бодай щось! Я... я тримав його за руку!» Вона з такою силою ляснула його обшавку, аж він повірити не міг, що дівчина на таке здатна. «Ти брешеш! Він ніколи б не тримав тебе за руку! Він би ніколи тебе не торкнувся взагалі!» А потім додала. «Це я мала тримати його за руку!» Діти навколо них почали хмуритися і шепотіти речі, котрі він точно мав почути. Я бачив, як він шов з жінцем по коридору так, наче вони найкращі дружбани. Вони разом зайшли вранці в школу. Я чула, що це він дав дженцеві колове ім'я. Хтось розповів мені, що він насправді допомагав. Він підлетів до огидного малого, який промовив останнє звинувачення. Ральфі якось там. Від кого ти це чув? Ти ідіот, у кімнаті більше нікого не було. Та це не мало значення. У чуток немає іншої логіки, крім власної. Хіба тобі не доходить? Я не жінцеві допомагав, а колю, наполягав Ровен. Еге ж, допоміг йому потрапити в могилу. прокоментував хтось, а решта схвально забурмотіла. Усе дарма. Його судили та визнали винним. І що дужче він це заперечував, то більше вони переконувалися в його вині. Акт його мужності був їм не потрібен, потрібно було знайти крайнього, знайти кого ненавидіти. Вони не могли зігнати свою лють на жінцеві. А Рован Даміш був ідеальним кандидатом. «Закладається, що за допомогу він отримав імунітет», – сказав хлопчина, з яким вони були одвічними друзями. «Ні! Добре!» – з цілковитим призирством сказала Мара. «Тоді я сподіваюся, що наступний жнець прийде по тебе!» Він знав, що вона говорила щиро. Не лише цієї миті, а завжди. І якби наступний жнець таки прийшов по нього, то вона б насолоджувалася його смертю. Думка, що на світі тепер існують люди, які активно бажають його смерті, була наче відро холодної води на голову. Одна річ, коли тебе не помічають, а цілковита інша стати об'єктом неприязні для всієї школи. Лише тоді він пригадав попередження женця, що йому не варто сподіватися доброти за свої дії щодо коля. Чоловік мав рацію, і за це Рован ненавидів жінця так само, як інші ненавиділи його самого. 2042. Той рік, відомий кожному учневі, Обчислювальна потужність стала того року нескінченною, чи такою близькою до нескінченної, що її більше неможливо виміряти. Того року ми дізналися про все. Просто хмара переросла в шторм, і тепер будь-яка інформація перебуває в майже нескінченному сховищі пам'яті шторму, і будь-хто має до неї доступ. Але, як і з багатьма іншими речами, коли ми отримали доступ до нескінченних знань, вони перестали здаватися аж такими важливими, аж такими необхідними. Так, ми всі знаємо, але мені часто стає цікаво, чи хтось взагалі намагається доступитися до таких знань. Хоча, звісно ж, є вчені, які досліджують уже відоме нам, але як глибоко. Сама ідея освіти раніше полягала у вивченні нового, щоб ми могли покращити наше життя та світ. Але ідеальний світ покращувати не потрібно. Як і більшість наших занять, освіта від шкільної до найвищої університетської це просто спосіб чимось нас зайняти. 2042. Це рік, коли ми побороли смерть, а ще рік, коли ми перестали рахувати. Звісно, ми ще кілька десятиліть нумерували роки, але плин часу перестав бути важливим у мить виникнення безсмертя. Мені точно не відомо, коли саме все перемкнулося на китайський календар, рік собаки, рік кози, дракона і так далі. А ще я не можу точно сказати, коли захисники тварин почали вимагати рівноправного залучення їхніх улюбленців, додаючи рік видри, кита, пінгвіна, і не можу сказати, коли вони перестали їх повторювати і ухвалили закон, що відтепер кожен рік буде названо на честь іншої тварини. Але точно знаю, що зараз рік оцелота. А щодо того, чого я не знаю, то якщо хтось має бажання поглянути, шторм зберігає все. Зі щоденника збирання ввеже. 3. Сила долі Сітра отримала своє запрошення на початку січня. Воно прийшло поштою, а це було першою ознакою, що то щось незвичне. Поштою приходили всього три види переселень – пакунки, офіційні документи і листи від диваків, бо лише такі досі писали листи. Здається, це був саме третій вид кореспонденції. Та ну відкривай, мовив Бен, якого поява конверта схвилювала набагато більше, ніж Сітру. Лист був підписаний від руки, а це було ще чудніше. Дійсно, письмо від руки ще залишалося факультативним способом спілкування, але крім себе Сітра знала лише кількох людей, які продовжували ним користуватися. Розірвавши конверт кольору яєчної шкаралупи, вона витягла картку тої ж барви, а перш ніж прочитати в голос, зробила це про себе. Маємо честь запросити вас до Великої міської опери 9 січня о 7 годині вечора. Там не було підпису чи зворотньої адреси, одначе в конверті був один квиток. «Опера?» – сказав Бен. Хе! Сестра була повністю згодна. «Можливо, це якась шкільна подія?» – запитала мама. Сітра похитала головою. «Якби так, я б знала». Мама забрала всі три запрошення і конверт, щоб і самі роздивитися. «Ну, нехай, що вона таке, але цікаво». «Це, я гадаю, якийсь слузер так запрошує мене на побачення, бо занадто наляканий підійти особисто. То ти підеш?» – поцікавилася мама. «Мамо, хлопець, який запрошує мене в оперу, або жартує, або марить. Або намагається тебе вразити». Щось буркнувши, Сітра вийшла з кімнати, роздратовано власною цікавістю. «Я не йду!» – зі своєї кімнати гукнула вона, добре знаючи, що піде. Велика міська опера – одне з кількох місць, де бажають побувати всі, хто є хоч кимось у цьому світі. Лише половина постійних відвідувачів опери приходить туди заради вистави. Решта ж хоче долучитися до великої мелодрами про те, як підніматися соціальними сходами і будувати кар'єру. Навіть Сітра знала процедуру, хоча не крутилась у таких колах. Вона одягла сукню, котру придбала для торішнього шкільного балу, коли була вважала, що її запросить Гантер Моррісон. А Гантер натомість запросив Захарія Свейна, і про відзнали знали всі, окрім Сітри. Ті двоє ще й досі зустрічались, а Сітра аж до сьогодні не мала причини одягати цю сукню. Сукня мала на ній набагато кращий вигляд, аніж Сітра очікувала. Дівчатка-підлітки за рік змінюються, але тепер ця сукня, котру вона торік убрала, сприймаючи бажана за дійсне, справді чудово на ній сиділа. Сітра подумки звузила перелік своїх можливих таємних залучальників. То мав бути один з п'ятьох претендентів, і лише з двома вона залюбки проведе вечір, а інших трьох терпітиме заради новизни. Бо зрештою ж має бути весело, коли цілий вечір удаєш претензійність. Тато наполіг, що відвезе її. Зателефонуй мені, коли будеш готова їхати додому. Я скористаюся публікаром. Все одно зателефонуй, мовив він. У десяти він повторив, яка вона вродлива, Потім сітра вийшла з авто, а тато від'їхав, звільнивши місце для лімузинів і бентлі, що стояли в черзі позаду. Глибоко вдихнувши, вона почала підніматися мармуровими сходами, почуваючись Ніікової на своєму місці, наче та попелюшка на балу. Коли вона зайшла всередину, її не скерували ні в напрямку оркестру, ні до центральних сходів, що вели на балкон першого ярусу. Натомість білетер спочатку глянув на квиток, потім на неї, Потім знову на квиток, а тоді покликав ще одного білетера, який особисто провів її на місце. «До чого це все?» – хотіла знати вона. Спершу її спала на думку, що квиток – підробка, і її виводять з приміщення. Можливо, це все-таки якийсь шарт? І вона вже почала подумки складати перелік підозрюваних. Але потім заговорив другий білетер. «Особистий супровід є звичним для власників місць у ложі міс. Сідра пригадала, що місця в ложі ексклюзивні – їх зазвичай резервують для найвищої еліти, тих, хто не може сидіти поруч з простолюдом. Пересічні люди не могли собі цього дозволити, а навіть якби могли, то не мали такої можливості. Ідучи за білотером вузькими сходами до лівої ложе, Сітра почала боятися. Вона не знала нікого з такими статками. А якщо запрошення надіслали їй помилково? Якщо ж на неї дійсно чекає якась відома, важлива особа, то які вона має наміри? «От ми й прийшли». Білетер відсунув портьєру ложі, а там сидів хлопець її віку. У нього було темне волосся та світла шкіра, всипана ластовинням. Побачивши її, він підвівся, і сітра помітила, що з-під його закоротких штанів аж занадто виднілися шкарпетки. «Привіт!» «Вітаю!» І білетер залишив їх на одинці. «Я залишив тобі місце ближче до сцени», – мовив він. «Дякую!» Вона зайняла крісло, намагаючись зрозуміти, хто це і навіщо запросив її сюди. Він здавався їй незнайомим. Чи вона мала його знати? Сітра не хотіла показувати, що не впізнала його. А потім він, наче не звідки, сказав. «Спасибі!» «За що?» Він показав таке ж запрошення, як у неї. «Я невеликий прихильник опери, та чого там це краще, ніж байдикувати вдома? Тож ми з тобою знайомі?» Сітра вголос розсміялась. «У неї немає таємного залицяльника». Здається, в них обох є таємнича сваха, і це спонукало сітру подумки складати новий перелік, де на першому місці опинилися її батьки. Можливо, це син якихось їхніх друзів, але такий виверт навіть для них був занадто. «Що тебе так розвеселило?» – запитав хлопчина, і вона передемонструвала йому ідентичне запрошення. Його воно не розвеселило, натомість він здавався стурбованим і не пояснив, чому саме. Він відрекомендувався рованим. І вони потиснули руки. Якраз коли згасло світло, піднялася завіса і вибухнула настільки розкішна та гучна музика, що вже неможливо було продовжувати розмову. Це була опера Верді під назвою Ла Форца дель Дестино, Сила долі. Але цих двох вочевидь, звела не доля, а цілеспрямований намір. Музика виявилася вишуканою та гарною, аж доки сітрі не стало важко слухати. І хоча сюжет був зрозумілий навіть без знання італійської, але майже не резонував з ними обома. Бо, зрештою, ця опера була з ери смертності. Війна, помста, вбивство – саме на цих темах зав'язувалась історія – були настільки далекими від сучасних реалій, що небагато людей могли їх усягнути. Спільне духовне враження могла справити лише тема кохання. А оскільки вони – незнайомці в пасті театральної ложі, то відчували більше дискомфорту, аніж естетичного враження. «То хто, на твою думку, запросив нас сюди?» Щойно ввімкнули світло на антракт, поцікавилася сітра. Ровон теж гадки не мав, тому для створіння спільної теорії вони розповідали про себе. Їх не об'єднувало ніщо крім віку. Вона жила в центрі, а він у передмісті. У неї була невелика родина, а в нього численна, і професії батьків сильно різнились. «А який у тебе генетичний індекс?» – запитав він. Це було досить особисте питання. Та, можливо, цей факт якось міг допомогти? «22, 37, 12, 14, 15» – він усміхнувся. 37% африканського походження. Круто. Це досить високий відсоток. Дякую. Він розповів, що його код 3313122220. Вона думала запитати його, чи знає хлопець про підіндекс своєї складової іншого, бо 20% також досить багато. Але якщо він цього не знає, то питання його присоромить. У нас у Бог 12% паназійського походження, зауважив він. Може, це воно? Але він хапався за соломинки. Це був просто збіг. Відповідь з'явилася у ложі позаду них перед закінченням антракту. «Приємно бачити, що ви знайомитесь». І хоча після зустрічі минуло вже кілька місяців, Сітра одразу його впізнала. Високоповажного жінця Фарадея було складно так швидко забути. «Ви?» – Рован говорив так уїдливо, що він безсумнівно також зустрічався з жінцем. «Я б з'явився раніше, але мав інші справи». Він не уточнив і Сітра була рада. Та сама його присутність точно не свідчила про щось хороше. «Ви запросили нас сюди, щоб зібрати». То було не питання, а констатація факту. Бо Сітра була в цьому впевнена. Але озвався Роман. «Не думаю, що річ у цьому». Жнець Фарадий не намагався вкоротити їм життя. Натомість він узяв вільний стілець і всівся поруч із ними. «Цю ложу мені подарувала директорка театру». Людям завжди, здається, наче підношення жінцям допоможуть їм уникнути збирання. Я й не мав наміру її збирати, але тепер вона гадає, що подарунок відіграв у цьому роль. Люди вірять у те, що хочуть, сказав Рован з такою переконаністю, що Сітра зрозуміла. Для нього це перевірена істина. Фарадей показав на сцену. Сьогодні ми є свідками вистави про людське безглуздя і трагедію, мовив він, а завтра ми їх переживемо. Не встиг він пояснити сказане, як підняли завісу для другого акту. Останні два місяці Рован був шкільним парією, вигнанцем найвищого ступеня. І хоча такі ситуації з часом зазвичай втрачали свою актуальність і згасали, історія зі збиранням Коля Вітлока такою не стала. Кожна футбольна гра була наче чимала доза солі, котру втирали в спільну рану. А оскільки всі ігри були програшними, то це лише подвоювало біль. Рован ніколи раніше не був особливо популярним, але тепер його регулярно заганяли в кут і лупцювали. Його цуралися, і навіть найближчі друзі всіляко уникали хлопця, навіть Тайгер. Винний, бо з цим асоціюєшся, друже, пояснив Тайгер. Я відчуваю твій біль, але не хочу в ньому жити. Це якась нещаслива ситуація, сказав Ровану директор, коли той під час обідньої перерви прийшов до медпункту, щоб загоїти кілька нових синців. Вам варто подумати про зміну школи. Одного дня Рован не витримав тиску. Він виліз на стіл їдальні та розповів усім брехню, яку вони хотіли почути. «Той жнець, мій дядько!» – проголосив він. «Це я сказав йому зібрати Коля Вітлока!» Вони, звісно ж, повірили кожному його слову. Діти почали освістувати його та жбурляти їжу, аж доки він не сказав. «Хочу, щоб ви знали, мій дядько повернеться, і він попросив мене обрати наступну жертву!» Раптом їжа в нього вже налетіла. Ніхто більше не сиркав, навіть побиття чудесним чином зупинилося. Порожнечу заповнила, ну, порожнеча. Більше ніхто не дивився йому в очі, навіть учителі. А кілька почали ставити відмінно, коли його роботи тягнули хіба на добре чи задовільно. Він став почуватися привидом у власному житті, існуючи у вимиршеній сліпій зоні світу. Удома все було гаразд. Вічим узагалі не втручався в його справи, а в маму було стільки інших справ, аж вона була надто заклопотана, щоб особливо звертати увагу на його труднощі. Вони знали про події в школі, про теперішній стан теж, але ігнорували це в такій практичній манері, як часто роблять батьки. Вдають, що це не проблема, якщо не здатні її розв'язати. «Я хочу перевестися до іншої школи», – нарешті дослухавшись до поради директора, повідомив маму Рован, а вона відповіла до нейтрально. «Роби, як вважаєш, за краще». Він був майже впевнений, що якби сказав їй про своє рішення піти з суспільства та приєднатися до тотального культу, вона б сказала, роби, як вважаєш, за краще. Тож, коли прийшло запрошення до опери, йому було байдуже, хто його надіслав. Хай що це означало, воно було по рятунку, принаймні на один вечір. У ложу прийшла досить приємна дівчина. Гарненька, впевнена в собі, така, яка вже, напевно, має хлопця, хоча жодного разу про нього не згадала. Потім з'явився жнець і ровані в світ знову поринув у темряву. Саме цей чоловік спричинив його страждання. Якби ровано це зійшло з рук, він би зіштовхнув його вниз, але напади на женців були неприпустимі. Покаранням було збирання всієї родини нападника. Завдяки цьому гарантувалася безпека шановних вершителів смерті. Після завершення опери жнець Фарадей дав їм картку і надзвичайно чіткі інструкції. «Ми зустрінемося завтра!» Рівно о дев'ятій ранку за цією адресою. «Що ми маємо сказати батькам про сьогоднішній вечір?» – запитала Сітра. Вочевидь, її батькам буде не байдуже. «Кажіть, що завгодно. Це не має значення. Головне, щоб завтра зранку були на місці». За цією адресою виявився музей світового мистецтва. Найкращий музей у місті. Його відчиняли тільки о десяті, але щойно побачивши жінця, який піднімався сходами до головного входу, охоронець одразу ж відчинив двері та без жодного питання пропустив усіх трьох усередину. «Ще привілеї цієї посади!» – зауважив жнець Фардей. Вони мовчки прогулювалися галереями, де були представлені стародавні майстри, а тишу порушували лише відлуння кроків та нечасті коментарі жінця. Бачите, як Ель Греко використовує контраст, щоб викликати емоційну жагу? Погляньте на плавність руху в цій роботі Рафаеля, як вона додає інтенсивності його візуальній історії. А, Сьора, пророчий поантилізм за століття до появи пікселів. Рован перший запитав про очевидне. Як це все стосується нас? Жнець Фарадей зітхнув, трохи роздратувавшись, хоча він, напевно, очікував цього питання. «Я навчаю вас того, чого ви не вивчите в школі!» «Тож, – мовила Сітра, – ви висмикнула нас із наших життів заради уроку з образотворчого мистецтва? Хіба це не марнування вашого дорогоцінного часу?» Жнець розсміявся, і Ровонові захотілося самому його розсмішити. «І чого ж ви навчилися?» – поцікавився Фарадей. У жодного з них не було відповіді, тож він поставив інше питання. «Як гадаєте?» Якою була б наша розмова, якби я привів вас до однієї з галерей Ери Безсмерття, а не до цієї старовинної?» Рован ризикнув відповісти. «Мабуть, ми б обговорювали, наскільки приємніше дивитися на витвори мистецтва Ери Безсмерття, наскільки вони миліші та спокійніші. А може, не натхненніші?» – підказав Жнець. «Це вже як для кого?» – сказала Сітра. «Можливо». Але тепер, коли ви знаєте, чого шукати в цьому мистецтві смертного згасання, я хочу, щоб ви його відчули. І він повів їх до наступної зали. Хоча Роан був певен, що нічого не відчує, він помилявся. У наступній залі картини займали простір від підлоги до стелі. Він не впізнавав митців, але це не мало значення. У роботах була послідовність, наче все це малювала одна душа, якщо вже не одна рука. Деякі картини мали релігійну тему. Інші були портретами, а інші просто так динамічно відтворювали невловиме світло щоденного життя, що цього відчутно бракувало в мистецтві ери смерті. Туга й піднесення, біль і радощі. Всі ці емоції були там, інколи поєднуючись на одному полотні. У певному розумінні це непокоїло, але також і приваблювало. – А ми можемо трохи тут затриматися? – запитав Роман, і це викликало усмішку в жінця. – Звісно, можемо. Поки вони закінчили, музей уже відчинився. Інші відвідувачі оминали їх десятою дорогою. Це нагадувало Ронові ставлення до нього в школі. Сітра й досі гадки не мала навіщо жнець Фарадей покликав їх сюди. Але Рован починав розуміти. Він повів дитлахів на обід, де офіціантка негайно посадовила їх за столик і принесла меню, ігноруючи інших відвідувачів. Вигоди посади. Рован помітив, що відколи вони сіли за столик, нових відвідувачів більше не з'являлося. Коли вони закінчать, ресторан, напевно, вже спорожніє. «Якщо ви хочете, щоб ми надали інформацію про наших знайомих...» Коли ви дали їжу, мовила Сітра. «Мене таке не цікавить». «Я сам збираю інформацію», – відповів її жнець Фарадей. «Мені не потрібні двоє малолітніх інформаторів». «Але ми вам таки потрібні, хіба ні?» – мовив Рован. Жнець не відповів. Натомість він почав говорити про населення планети та завдання всіх жінців на світі які мали, якщо не вирівняти його, то утримувати у розумному співвідношенні. «Співвідношення росту населення і можливості шторму забезпечити потреби людства вимагає збирання відповідної щорічної кількості людей», – пояснив їм він. «Для цього нам потрібно буде більше женців. Тоді з однієї з багатьох у своєї мантії він дістав перстень жінця, точнісінько такий, як його власний. Проміння світла в кімнаті падало на перстень, відбивалося від нього, заломлювалося, але ніколи не вгиналось в центр його темної серцевини. Тричі на рік відбувається велика асамблея жінців під назвою Конклау. Там обговорюється питання збирання, і потрібно більше женців у нашому регіоні. Тепер Сітра, здавалося, скулилася на своєму стільці. До неї дійшло. Хоча Рован саме це і підозрював, але побачивши перстень, він теж трохи скулився. Камені в перснях женців створили перші з нас ще на початку ери безсмерті, розповів Фарди. коли в суспільстві почали вважати, що природну смерть має замінити неприродна. Було створено набагато більше каменів, ніж тоді було потрібно, бо засновники цитаделі женців були достатньо мудрі, щоб передбачити майбутню потребу в них. Коли має з'явитися новий жнець, то камінь прилаштовують у золоту оправу та дарують обраному кандидатові. Він почав крутити перстень у руці, міркуючи, а проміння світла відбувалася від прикраси, танцювало навколо. Потім він поглянув обом обому вічі. Спочатку Сітрі, а потім Рованові. «Я щойно повернувся з зимового конклаву і отримав цей перстень, щоб обрати собі учня». Сітра одразу відступила. «Це може бути Рован. Мене таке не цікавить». Рован обернувся до неї, шкодуючи, що не сказав це першим. «Чого ти думаєш, наче я цього хочу?» «Я обрав вас обох», – підвищив тон Фарадей. «Ви обоє вивчите це ремесло. Але лише один, зрештою, отримає перстень. Другий зможе повернутися додому до свого життя». «Навіщо нам змагатися за те, чого жоден із нас не хоче?» – хотіла знати Сітра. «У цьому полягає парадокс професії», – мовив Фарадей. «Ті, хто жидає цієї роботи, її не отримають, а ті, які найбільше відмовляються вбивати, якраз і повинні стати женцями. Він заховав перстань і ровен видихнув, навіть не усвідомлюючи, що затумував подих. «Ви обоє створені з найкращого морального матеріалу», – сказав їм Фардий. «І я вважаю, що завдяки вашій високій моралі ви приймете пропозицію стати моїми учнями, не тому, що я вас змушую, а тому, що ви самі зробите цей вибір». А тоді він пішов, не заплативши. Бо ніколи не приносили і не принесуть жодного рахунку. Це нахабство. Гадати, що він зможе справити на них враження атмосферою культури, а потім уплутати у свій хворий планчик. Сітра ніколи і ні за що не змарнує свого життя на те, щоб почати забирати життя людське. Вона розповіла про все батькам, коли ті повернулися ввечері додому. Отримавши таку жахливу пропозицію, Сітра плакала в татових обіймах. Аж тут мама спитала те, чого дівчина не очікувала. «А ти погодишся?» Лише саме питання викликало всі три набагато більше шоку, ніж запропонований їй того ранку перстень. «Що?» «Я знаю, це складний вибір», – озвався тато. «Ми в будь-якому разі тебе підтримаємо». Тієї миті вона поглянула на них так, наче ніколи насправді не бачила. Невже батьки так погано її знають, що здатні подумати, ніби вона прийме пропозицію стати ученицею жінця? Вона не знала навіть, що відповісти. «А ви...» «Цього хочете?» Вона з жахом чекала на відповідь. «Люба, ми хочемо того самого, чого йти, ти», сказала мама. «Але поглянь на це в перспективі. Жнець абсолютно всім забезпечений. Усі твої потреби та бажання будуть виконані, і тобі ніколи не доведеться боятися збирання». А потім Сітра дещо усвідомила. «І вам теж не доведеться хвилюватися через збирання. Допоки Жнець живе, його родина має імунітет перед збиранням». тато захитав головою. Наш імунітет не має до цього стосунку. І вона зрозуміла, що він каже правду. Ви хвилюєтеся не за себе, а за Бена, мовила Сітра. На це вони не мали відповіді. Спогад про несподіваний прихід жінця Фарадея і досі переслідував їх темним привидом. Вони тоді не знали причини його появи. Він просто міг прийти, зібрати Сітру чи Бена, але якщо Сітра стане жницею, їм більше ніколи не доведеться боятися такого неочікуваного гостя. Ви хочете, щоб я все життя вбивала людей?» Мама відвела погляд. «Сітро, прошу, це не вбивство, а збирання. Це важливо, це необхідність. І це, звісно ж, нікому не до вподоби, але всі погоджуються, що це має відбуватись, і хтось має це робити. Чому ж не ти?» Того вечора Сітра пішла спати ще до вечері. Її апетит став жертвою дня. Батьки кілька разів приходили до її дверей, але вона просила дати їй спокій. Вона ніколи не була певна, яким шляхом піде в житті. Гадала, що закінчить коледж, отримає якусь приємну спеціальність, а потім знайде комфортну роботу, зустріне комфортного чоловіка і проживе хороше, непримітне життя. Не те, щоб вона жадала такого існування, але це було очікувано. І так мала жити не лише вона, а й усі інші. Коли не було чого прагнути, то головною метою життя ставало підтримання комфорту. Вічне підтримування комфорту. А чи можливо знайти важливішу мету, збираючи людське життя? Відповідь була твердим ні. Але якщо все саме так, то чому їй так важко заснути? Ровано було простіше зробити вибір. Так він ненавидів ідею бути женцем, його від неї вернуло, але ще більше його вернуло від думки, що на себе погодилося практично всі, кого він знав. І хоча він не вважав себе морально вищим за решту, але таки був чуйнішим, інколи співчував іншим більше, ніж собі. Саме це змусило його не покинути під час збирання Коля. Саме тому він підтримував Тайгера щоразу, коли той розбивався. І Ровону вже було відомо, як бути женцем, Тобто, коли до тебе ставляться інакше, ніж до решти. Він уже так жив. Але чи зможе він жити так вічно? Можливо, йому не доведеться. Жінці збираються разом, хіба ні? У них тричі на рік відбуваються конклави, і вони, напевно, заводять друзів серед свого кола. Це найелітніший у світі клуб. Ні, йому не хотілося вступати туди, але запросили. Це буде тягарем, але також неймовірною честю. Того дня він не розповів своїм рідним, адже не хотів, щоб вони впливали на його рішення. Імунітет для них усіх? Звісно ж, вони захочуть, щоб він погодився. Його люблять, та лише як одного з поміж інших. Якщо його жертва може врятувати решту, то здійсниться вище родинне добро. Але остаточним чинником стало мистецтво. Тієї ночі полотно заполонило його сновидіння. Яке було життя за смертності, Наповнене пристрастями, як хорошими, так і поганими, страх породжує віру. Відча й не дає значення піднесенню. Розповідають, що в ті часи навіть літо було тепліше, а зима холодніша. Напевно, чудово було жити між перспективою невідомого вічного неба і темною матеріальною землею, бо як інакше могло з'явитися таке величне вираження. Більше ніхто не створював чогось дійсно цінного, але якщо завдяки збиранню він може повернути, бодай, крихту минулого, то воно того варте. Чи може він знайти в собі сили вбити іншу людину? І не одну, а багатьох, день у день, рік у рік, аж доки досягне власної вічності. Жнець Фарадей вважав, що зможе. Наступного ранку, перш ніж піти на уроки, Рован розповів мамі, що Жнець запропонував стати його учнем і що він піде зі школи, щоб прийняти цю пропозицію. «Роби так, як вважаєш, за краще», – відповіла вона. Сьогодні відбулася моя культурна ревізія. Вона буває лише раз на рік, але стресу завжди приносить чимало. Коли цього року підрахували культурні індекси людей, зібраних мною за останні 12 місяців, я, на щастя, вписалася в параметри. 20% європіоїні, 18% африканські, 20% паназійські, 19% мезолатинські. 23% інші. Інколи це важко визначити. Індекс особи вважається приватною інформацією, тож ми можемо керуватися лише видимими зовнішніми рисами, котрі вже не такі очевидні, як у попередніх поколінь. Коли показники жінців відходять від параметрів, вони отримують покарання від верховного клинка і весь наступний рік збирають призначених для них осіб, а не обирають їх самі. Це неабиякий сором. Наявність індексу має стримувати світ від культурних та генетичних упереджень, але ж існують фактори, яких ми не здатні уникнути. От, наприклад, хто вирішив, що першою цифрою генетичного індексу має бути європеоїдний показник? Зі щоденника збирання ВЖ Кюрі. 4. Навчальний дозвіл на вбивство Забудьте все, що знали про женців. Позбутися всіх своїх упереджень. Сьогодні починається ваше навчання. Сідра просто не могла повірити, що справді на це пішла. Яка прихована саморуйнівна частина єства примусила її до цього. Що оволоділо нею, аби вона погодилася на це навчання? Тепер дорога назад була закрита. Жнець Фарадей прийшов учора на третій день Нового року до неї додому та надав річний імунітет для тата і брата. Також додав кілька місяців до маминого, щоб їхні імунітети закінчились одночасно. І, звісно ж, якщо сітру оберуть жницею, їхні імунітети стануть постійними. Коли вона йшла, батьки аж плакали. Сітрі було цікаво, чи це сльози смутку, чи радості, чи полегшення. А можливо, все разом. «Ми знаємо, ти робитимеш величні речі в цьому світі», – сказав тато. І вона питала себе, чи велично нести у світ смерть. Не будьте настільки зухвалими, щоб гадати, наче володієте ліцензією на збирання. Це ліцензія лише для мене, а ви в кращому разі маєте, скажімо так, учнівський дозвіл. Проте, бодай, один з вас мусить бути на кожному моєму збиранні, і якщо я попрошу допомогти, ви підкоритеся». Сітра безцеремонно пішла зі школи і досить коротко та ніяково попрощалася з друзями. «Я не зникаю, я просто більше не ходитиму до школи». «Але кого вона дурила?» Після згоди на це навчання вона опинилася з іншого боку муру. Розуміння, що життя триватиме і без неї, водночас деморалізувало і підбадьорювало, Її спала на думку, що бути жінцем – це наче бути живим мерцем. Ти є частиною світу, але окремо від нього. Ти лише свідок появи та зникнення решти. Закон на нас не поширюється. Але це не означає, що ми живемо нехтою чинимо. Наш статус вимагає від нас рівня моралі, вищого за верховенство закону. Ми маємо прагнути непідкупності та мусимо щодня давати оцінку своїм мотивам. Хоча Сітра не носила персня, але отримала пов'язку на руку, котра ідентифікувала її як ученицю жінця. Урована теж така була. Яскраво-зелені пов'язки з кривим лезом коси над незмигним оком. Символ братства жінців. Цей символ перетвориться на татуювання на руці обраного учня хоча його все одно ніхто ніколи не побачить, оскільки жінці не виходять на публіку без мантій. Сітра мала переконати себе, що з цієї ситуації є вихід. Вона могла провалити завдання, могла виявитися поганою ученицею, могла так належати, що високоповажний жнець Фарадей буде змушений обрати Рована і наприкінці року повернути її родині. Проблема полягала в тому, що в три досить погано виходило робити щось абияк тому їй буде набагато важче провалитися, ніж досягти успіху. «Я не терпітиму жодних романтичних почуттів між вами двома, тому можете навіть не думати про таке». Після цих слів жінця Сітра поглянула на Рована, а той знизав плечима. «Не проблема», – мовив він, і це роздратувало Сітру. Міг принаймні трохи засмутитися з цього приводу. «Так», – сказала Сітра, – «цього не може статись і за правилами, і взагалі». На це Рован просто широко всміхнувся, і вона роздрутувалася ще більше. «Ви маєте вивчати історію праці великих філософів і різні науки. Перш ніж стати назавжди відповідальними за відбирання життя, ви зрозумієте його сутність і те, що означає бути людиною. Ви також вивчатимете всі форми вбивства і станете в цьому експертами». Роване, як і Сітру, хвилювала рішення погодитися на все це, але він не збирався цього демонструвати. Особливо Сітрі. І хоча він удавав перед нею байдужість, насправді вона йому подобалась. Але навіть до заборони жінця він знав, що такі прагнення добром не закінчаться. Бо зрештою вони суперники. Як і Сітра, Рован стояв поруч із жінцем Фарадеєм, поки той простягав свій перстень кожному члену його родини, надаючи їм імунітет його рідним та непіврідним братам і сестрам, бабусі та її абсолютно ідеальному чоловіку, який, на думку Рована, міг виявитися роботом. Кожен з них ставав навколішки і цілував перстень, передаючи свою ДНК до Всесвітньої імунної бази даних у цитаделі женців, яка розташовувалася у власній особливій хмарі, окремій від шторму. За правилом, усі родичі учня отримують імунітет на один рік, а родина Врована чимала – 19 осіб. Мама неоднозначно почувалася, бо тепер, принаймні, впродовж року ніхто не вийде з дому. Усі чекатимуть, що їхній імунітет стане постійним після отримання рованом персня жінця. І якщо він його отримає. Єдиним дивним моментом було те, що коли справа дійшла до нового чоловіка-бабусі, перстень почав вібрувати і пролунав сигнал тривоги. Відмова в імунітеті. Бо той виявився таки роботом. Ви маєте жити за моїм прикладом. Скромно та покладаючись на доброзичливість інших. Ви братимете не більше, ніж потрібно, і нічого не марнуватимете. Люди намагатимуться купити вашу дружбу. Вони будуть вас обдаровувати. Приймайте лише необхідні речі для задоволення людських потреб. Твардий привів Рована і Сітро до себе додому, де вони мали почати нове життя. То було невеличке бунгало не в найкращому районі міста. Роман навіть не знав про існування цього району. Люди грають у бідність, пояснив їм жрець. Адже ніхто більше не біднів. Аскетизм є вибором, бо завжди існували ті, хто цурався багатств безсмертного світу. У ВРДФ домі були спартанські умови. Майже повна відсутність декору. Скромні меблі. У ровановій кімнаті місця вистачало лише для ліжка та невеликого комода. У три було принаймні вікно, та виходило воно на цегляну стіну. Я не терпітиму дитячих розваг чи беззмістовного спілкування з друзями. Відданість новому життю означає відхід від старого, наскільки це можливо. Коли я за рік оберу когось із вас, другий може досить просто повернутися до свого попереднього життя. Але поки що вважайте його своїм минулим. Після переїзду чоловік не дозволив їм роздумувати про нове життя. Одразу ж після того, як Рован розпакував речі, жнець повідомив, що вони йдуть у крамницю. «Для збирання?» – запитав Рован, і ця перспектива його не на жарт схвилювала. «Ні, щоб принести вам харчів», – пояснив Фарадий. «Хіба що ви надаєте перевагу моїм недовідкам? Сітра самовдоволено посміхнулася через Рованове питання, наче сама про це не хвилювалася. «Ти подобалася мені набагато більше, коли я менше знав, яка ти», – сказав їй він. «Ти й досі не знаєш, яка я», – відповіла вона, і це була правда. Потім зіткнувши вперше після спільного вечора в опері, вона запропонувала щось ще, крім вибриків. «Ми змушені жити разом і змагатись у тому, за що жоден з нас не хоче змагатися. Знаю, що ти тут не до чого, однак цей факт не робить нас друзями». «Знаю», – визнав Рован, – «бо зрештою не лише сітра нагнітала між ними атмосферу. Але це не означає, що ми не можемо підставити одне одному плече». Вона йому не відповіла. Він і не чекав. Він просто хотів посадити цей паросток. За останні два місяці він дізнався, що ніхто більше не підставить йому плече. А можливо цього і раніше не траплялося? Друзі віддалились. У власній родині він був лише дрібничкою. Тепер одна людина розділяла з ним це важке становище. Сітра. Якщо вони не знайдуть способу довіряти одне одному, то що спільного матимуть, окрім учнівського дозволу на вбивство? Найбільшим досягненням людства була не перемога над смертю, а припинення діяльності уряду. У часи, коли світову цифрову мережу називали хмарою, люди гадали, що надання за великої влади штучному інтелекту призведе до згубних наслідків. Усі засоби масової інформації рясніли казками застереженнями. Машини були одвічними ворогами. Але потім хмара переросла в шторм. Зародилася свідомість чи якийсь її відповідник. Попри людський страх – Шторм не захопив влади. Натомість люди усвідомили, що ця система здатна керувати всім набагато ефективніше за політиків. У часи до шторму силу та владу визначали людська зарозумілість, власні інтереси і нескінченні війни. Це було неефективно, недосконало, корупційно. А шторм неможливо підкупити. Та й не тільки в тому річ його алгоритми базуються на повній сукупності людських знань. Щойно Шторм здобув владу, стало не потрібно витрачати час і кошти на політичне позерство. Помирати у війнах, деспоти більше не знущалися з цілих народів. Ну, звісно ж, політики, диктатори та військові найманці були не надто раді. Але їхні колись такі гнучкі та лячні голоси тепер здавалися мізерними. Як виявилось, імператор не лише одягу не мав, але й яєць. Шторм буквально знає все. Коли йде будувати дороги, як уникнути харчових відходів під час розподілу їжі і таким чином закінчити світовий голод? Як захистити довкілля від невпинного збільшення населення? Він створює робочі місця, одягає бідних, започаткував світовий кодекс. І тепер уперше в історії закон є не лише тінню правосуддя, а став власне правосуддям. Шторм подарував нам ідеальний світ. Утопія, про яку лише мріяли наші прачури, – це наша реальність. Шторм не має влади лише над однією річчю – цитаделлю жінців. Коли було вирішено, що необхідно контролювати приплив чисельності людства, також вирішили, що за це мають відповідати самі люди. Ремонт мосту чи міське планування можна доручити шторму, але забрати життя – ця дія підпорядковується сумлінню та свідомості. А оскільки довели, що шторм не наділений цими рисами, вирішили створити цитадель жінців. Я не шкодую про це рішення але часто гадаю, чи не міг би Шторм упоратися з цією роботою краще. Зі щоденника збирання ВЖ К'юрі. П'ять. Але ж мені лише дев'яносто шість. І хоча похід до Крамниці мав би стати буденною подією, Сітра зрозуміла, що купівля харчів разом з жінцем – це ще те божевілля. Щойно перед ними прочинилися двері-крамниці, та трійця зайшла всередину, люди навколо були настільки нажахані, що в сітри на руках аж гусяча шкіра виступила. Нічого аж такого очевидного, як роззявлення роти чи крики. Ні, люди вже звикли бачити жанців у повсякденному житті. Усі напружено мовчали, наче випадково забрали на театральну сцену і зіпсували виставу. Сітра помітила, що загалом існує три типи людей. Перший – заперечувальники – ці люди продовжували займатися своїми справами, вдаючи, що женця немає. І це виявлялося не просто в ігноруванні його, а в активному, свідомому запереченні його присутності. Це нагадало сітрі дитячі ігри в хованки, коли дуже маленькі діти гадають, якщо вони не бачать тебе, то й ти їх не бачиш. Другий. ілюзіоністи Ці люди тікали, але намагалися вдавати, що цього не роблять. Вони раптом пригадували, що забули придбати яйця, чи починали наздоганяти дитину, яка втекла і якої насправді не існувало. Один покупець кинув свій візок, белькочучи щось про гаманець, який, здається, забув удома, хоча з його задньої кишені вибирало щось дуже схоже за формою. Він вилетів з крамниці і не повернувся. Третій. Догоджальники. Ці люди зі шкіри пнулися, аби привернути увагу жінця і щось йому запропонувати. Таємно, або й не дуже таємно, сподіваючись, що він може подарувати їм імунітет, чи, принаймні, забере сусіда, а не їх. «Ось, ваша честь, візьміть мій кавунчик, він більший, я наполягаю. А чи ці люди знали, що їхнє підлабузництво лише спонукатиме жінця зібрати їх? Не те, щоб сітра прирівнювала таку поведінку до заслуженої смертної кари, але якби отримала вибір між байдужим спостерігачем і тим, хто обридливо розхвалює свою продукцію – то вона б обирала дарувальника какованів. Та один покупець, здається, не вписувався в жодну з трьох категорій. То була жінка, яка начебто раділа його появі. «Доброго ранку, женче Фарадею!» озвалася вона, коли вони минали її біля продуктового прилавка, а потім з цікавістю поглянула на Сітру та Рована. «Це ваші племінники?» «Та ні», – відказав він, і в голосі почулося трохи зневаги до родичів, про яких Сітра зовсім не хотіла знати. Я обрав собі учнів. У неї був трохи здивований погляд. Оце так, вона говорила таким тоном, що було складно зрозуміти, чи ідея здавалася жінці хорошою, чи ні. А вони наділені з до такого заняття? Ні, краплиночки, вона кивнула. Ну, тоді, гадаю, все гаразд. Ви ж знаєте, як кажуть, стриманий будь, не захоплюйся лезом. Жнець усміхнувся. Сподіваюся, мені випаде нагода привести їх до вас на дегустацію штруделя. Вона йому бом кивнула. «Ясна річ». Коли жінка пішла далі, жнець Фарадей пояснив, що це його давня подруга. «Вона інколи для мене куховарить і працює в кабінеті патолога анатома а на моїй посаді не завадить мати в такому місці друга». «А ви даруйте їй імунітет?» – поцікавилася Сітра. Рован думав, що це питання може обурити жінця, але той відповів. «У цитаделі жінців погано ставляться до тих, хто має улюбленців». Але так, я можу дарувати їй імунітет раз на два роки, не привертаючи до цього особливої уваги. А якщо в проміжку між роками з імунітетом її забере інший жнець? Тоді я піду на її похорон, переповнений скорботою. Поки вони робили покупки, Сітра обрала кілька смаколиків, на які жнець дивився скоса. А вони справді необхідні? – запитав він. А чи є щось справді необхідне? – відповіла Сітра. Рована весели світряні вибрики перед женцем, але це спрацювало. Він дозволив їй залишити чіпси. Рован намагався бути більш практичним і обирав лише основні продукти, як от яйця, борошно, різноманітні види м'яса та можливі гарніри. Тільки не бери філе куровидних, оглядаючи обране ним, сказала Сітра. Повір, моя мама інженер із синтезування харчів. Та штука насправді не з курки. Вони вирощують у те в чашках Петрі. Рован підняв інший протеїновий пакет. А це? Морський стейк? Звісно, якщо тобі до смаку планктон спресований у м'ясні форми. Тоді, може, тобі варто самі обирати собі харчі, а не хапати лише солодощі та закуски. А ти завжди такий нудний. Хіба ж він не сказав, що ми маємо жити за його прикладом? Не думаю, що пломбір зі смаком печива є частиною його стилю життя. Вона зневажливо йому посміхнулася, але змінила смак морозова на ванільний. Коли вони продовжили обирати харчі, саме сітра помітила двох підозрілих на вигляд підлітків, які через усю крамницю, здавалося, йшли за ними на зерці, затримуючись позаду, намагаючись удавати, наче вони просто прийшли на закупи. То, напевно, лихочинці – люди, які полюбляють учинки, що межують з порушенням закону. Лихочинці зрідка роблять дрібні правопорушення, хоча більшість зрештою втрачає до такого інтерес, бо їх завжди відстежує шторм, а правоохоронці виносять догану. Для серйозніших правопорушників застосовують шокові наніти, котрі активують у їхній кровоносній системі. Заряд достатньо сильний, щоб зникало бажання насміхатися з закону. А якщо це і не діє, то ти отримуєш власного цілодобового правоохоронця. Усі три був дядько, який такого мав. Той називав свого офіцера янголом-охоронцем і врешті з нею одружився. Вона смикнула рована за рукав, привертаючи до лихочинців лише його увагу і не чіпаючи женця Фарадея. Я гадаю, чому вони за нами волочаться? Напевно, гадають, що тут буде збирання і хочуть подивитися. Припустив Рован, і це здавалося досить імовірною теорією. Однак виявилося, що в них зовсім інші мотиви. Поки трійця стояла в черзі на касі, один з лихочинців схопив жінця Фарадея за руку і поцілував його перстень, перш ніж той устиг його зупинити. Перстень почав миготіти червоним сяйвом, указуючи на імунітет. Ха! Набундючину вигукнув лихочинець, радіючи своєму тріумфу. «Тепер у мене є річний імунітет, і ви не можете його скасувати, я знаю правила!» Жнець Фарадей залишився непорушним. «Так, молодець», – мовив він. «У тебе є 365 днів імунітету». А потім, дивлячись йому в очі, додав. «А ми побачимось на 366-й». Раптом той підліток втратив усю свою чванкуватість, неначе зненацька перестали працювати всі м'яза на його лиці. Він почав затинатися, поки друг відтягував хлопця подалі. Вони на повній швидкості вилетіли з крамниці. «Гідна відповідь!» – прокоментував якийсь чоловік у черзі. Він запропонував оплатити жінцеві покупки, хоча не варто було, бо жінці ніколи не платили за харчі. «Ви справді знайдете його через рік?» – поцікавився Роун. Жнець узяв з полиці пакунок м'ятних людяників. «Не варто витрачати на це мій час. До того ж він уже отримав покарання». Він увесь рік хвилюватиметься через своє збирання. Урок для вас обох. Для ефективності погрози Жнець не мусить її виконувати. А потім, коли вони за кілька хвилин складали продукти в публікар, Жнець поглянув на інший край паркінгу. «Он», – сказав він, – «бачите ту жінку? Ту, яка щойно впустила сумочку?» «Так», – підтвердив Рован. Жнець Фарадей дістав свій телефон, наставив на жінку фотолінзу, і на екрані миттєво з'явилася інформація про неї. Природний вік – 96, фізичний вік – 34. Має дев'ятьох дітей. Працює техніком з управління даними в невеликій транспортній компанії. По тому, як вона заховає свої покупки, жінка поїде на роботу. По обіді ми поїдемо туди і заберемо її. Сітра голосно вдихнула. Вона не зовсім зойкнула, але щось схоже. Щоб не показувати своїх емоцій так, як Сітра, Рован зосередився на власному диханні. «Чому?» – запитав він. «Чому вона?» Жнець спокійно на нього глянув. «А чому не вона?» «У вас була причина забрати Коля Вітлока?» «Кого?» – перепитала Сітра. «Хлопця з моєї школи. Саме так ми і познайомилися з нашим високоповажним жінцем». Фарадей зітхнув. Перед закінченням ери смертності смертельні випадки на паркінгах складали 1,25 усіх випадкових смертей. Минулого вечора я вирішив, що свій наступний об'єкт для збирання оберу на паркінгу. Тож під час усього нашого шопінгу ви знали, що похід закінчиться саме так? мовив Рован. Мені вас шкода, мовила Сітра. Навіть під час походу по харчі смерть ховається за пляшкою молока. Вона ніколи не ховається, жнець говорив до них з такою всеосяжною втомою, яку було складно навіть описати. І вона не спить ви достатньо швидко це засвоїте. Та жоден з них не горів бажанням таке засвоювати. Як і казав Жнець, по обіді того дня вони подалися до транспортної компанії, де працювала жінка, і стали свідками збирання, як рован під час збирання коля. Але сьогодні це було не лише спостереження. Для вас я обрав смертоносну пігулку, повідомив Жнець, наляканій жінці, якій аж мову відібрало. З кишені в мантії він дістав невеличку пігулку в маленькій скляній пляшці. Вона не почне діяти, доки ви її не розгризете, тож просто оберіть мить. «Вам не потрібно її ковтати. Досить розкусити. Смерть буде миттєвою та безболісною». Вона друсила головою, наче та лялька-покиванка. «А я можу зателефонувати дітям?» Жнець Фарадей із сумом похитав головою. «Ні, пробачте. Але ми передамо їм будь-яке ваше повідомлення». «Невже комусь зашкодить, якщо вона попрощається з рідними?» запитала Сітра. Він підніс руку, щоб вона замовкла, та передав жінці ручку та папірець. «Напишіть усе необхідне в листі. Я обіцяю, що доставлю його». Вони чекали біля її кабінету. Здається, жнець Фарадей був наділений безкінечним терпінням. «А якщо вона відчинить вікно і викинеться?» – поцікавився Рован. «Тоді її життя все одно закінчиться за розкладом. Це буде більш неприємний вибір. Однак кінцевий результат залишиться незмінним». Жінка не викинулась а натомість знову впустили їх до кабінету, чемно не передала жанцеве Фарадею конверт і сіла за столом. «Я готова». Аж тут жнець Фарадей зробив те, чого вони не очікували. Він повернувся до Рована та передав йому пляшечку. «Прошу, поклади пігулку в рот пані Беккер». «Хто, я?» Жнець Фарадей не відповів, просто простягнув пляшечку, чекаючи, що Рован її візьме. Рован знав, що офіційно він не здійснює збирання, він посередник. І ця думка ослаблювала опір. Він глитнув, відчуваючи гіркоту, наче пігулка була у нього в роті, і відмовився її взяти. Жнець Фарадий дав йому ще мить на рішення, а потім повернувся до Сітри. «Тоді ти!» Сітра захитала головою. Жнець Фарадий усміхнувся. «Дуже добре», – сказав їм він. «Я вас тестував. Мене б не дуже вдовольнило, якби хтось із вас рвався вкоротити комусь віку». Почувши слово «вкоротити», жінка нервово вдихнула. Жнець Фарадей відкоркував пляшечку і обережно вийняв з неї пігулку. Та мала трикутну форму і темно-зелену оболонку. Хто ж знав, що смерть може бути такою маленькою? «Але... але ж мені лише 96, мовила жінка. «Ми знаємо», – сказав її жнець. «А тепер прошу, розтуліть рота. Пам'ятайте, її не варто ковтати. Ви мусите її розкусити». Підкорившись, жінка розтулила рота і жнець Фарадей поклав пігулку їй на язик. Вона стулила рот, але розкусила не одразу. Вона по черзі глянула на кожного з них, на Рована, потім на сітру, і нарешті зупинила свій погляд на женцеві Фарадеї. Потім був ледь чутний хруст. І вона обм'якла. Отак просто. Але не так просто. У три були мокрі від сліз очі. Вона стиснула губи, і хоч як Рован намагався контролювати свої емоції, та йому важко було видихати і паморочилося в голові. А потім Жнець-Фарадей обернувся до Сітри. «Перевір, будь ласка, пульс». «Хто я?» Жнець був терплячим. Він не повторював свого прохання. Ніколи двічі не просив. Коли вона продовжувала вагатися, він нарешті сказав. «Це вже не тест. Мені насправді потрібно, щоб ти підтвердила відсутність у неї пульсу». Сітра потяглася до жінчиної шиї. «З іншого боку», – підказав Жнець. Вона притисла пальці до сонної артерії жінки, якраз у неї під вухом. «Пульсу немає», – вдовольнившись, жнець Фараде підвівся. «І це все?», – запитала Сітра. «А ти чого чекала?», – мовив Рован. «Янгольських співів?» Сітра нерішуче на нього зиркнула. «Але я хочу сказати, це так нормально?» Рован знав, що вона мала на увазі. Він відчув електричний заряд, завдяки котрому скінчилося життя його шкільного товариша. То було жахливо, але це якимось чином було гірше. «І що тепер? Ми просто отак її залишимо?» «Краще надто довго не затримуватися», – мовив женець Фарадей, набираючи щось на своєму телефоні. «Я повідомив патологоанатому, що слід забрати тіло пані Бейкер». Потім він забрав написаний нею лист і поклав його в одну з багатьох кишень мантії. «На похороні ви обоє маєте віддати листа її родичам». «Зачекайте, но, ну, сказала Сітра. «Ми підемо на похорон?» «Ви ж сказали, що краще НАТО довго не затримуватися», – нагадав Рован. «Затримуватися і віддавати шану – це різні речі. Я відвідую похорони всіх зібраних мною людей». «Це правило жанців?» – запитав Рован, який ніколи не був на похороні. «Ні, не правило», – відповів Жнець. «Це зветься «звичайною порядністю». Потім вони звідти пішли, причому Рован і Сітра уникали дивитися в очі колегам мертвої жінки. Вони усвідомили, що це був їхній перший ритуал посвяти. Саме з цього моменту насправді розпочалося їхнє навчання.